Tere tulemasta Arejopakin pariin kaivautumaan totuuden syvimpään ytimeen. Minä olen Lari. Ja minä olen Aku. Vilpitön epäusko on kaikille tuttu ilmiö. Eli se, että joku ei usko Jumalan esimerkiksi siksi, koska ei löydä mielestään riittäviä todisteita Jumalan olemassaolosta. Jotkut myös menettää uskonsa Jumalan jossain vaiheessa elämää, esimerkiksi opiskeluaikanaan. Myös kanadalainen filosofi John Schellenberg kasvoi hartaan uskovaisessa perheessä, mutta tutustuttuaan kriittiseen tutkimukseen ja filosofiseen keskusteluun Jumalan olemassaolossa epäilykset heräsivät ja hän kääntyi lopulta ateistiksi epäilystensä myötä. Itse asiassa Schellenbergin mukaan se, että vilpitöntä epäuskoa ylipäätään esiintyy maailmassa, on todiste hänen mukaansa Jumalan olemassaoloa vastaan. Schellenberg kehitti tästä argumentin ja esitteli sen väitöskirjassaan vuonna 1993, ja sen jälkeen se onkin noussut lähes pahuuden ongelman veroseksi argumentiksi Jumalan olemassaoloa vastaan. Aku, sun mielestä tämä on aika hyvä argumentti, tämä argumentti Jumalan kätkeytyneisyydestä? Joo, se on mun mielestä aika hyvä argumentti tosiaan, ja, ja se mikä sitä tekee erityisen kiinnostavan on se, että pahan ongelmasta on puuttu jo pitkään, se on argumentti, mikä on argumentti Jumalan olemassaoloa vastaan, mikä on muotoiltu jo kauan sitten, ja sitä on pyöritelty jokaisesta mahdollisesta suunnasta. Ja siihen on liittynyt aina tavalla tai toisella tämä ajatus Jumalan kätkeytyneisyydestä, mutta sitä ei oikein ole osattu irrottaa siitä ja muodostaa ikään kuin tämmöiseksi omaksi argumentikseen Jumalan olemassaoloa vastaan. Ja, ja vastataan Sellenbergin äh, työn seurauksena, jonka hän tosiaan teki Oxfordissa Richard Swinburnin alaisuudessa silloin 90-luvulla, niin vasta sen jälkeen tästä ruvettiin keskustelemaan ja huomattiin, että tämä kätkeytyneisyys voi muodostaakin niin oman pahan, pahasta ja pahuudesta erillisen syyn torjua Jumalan olemassaolo tai ainakin se muodostaa oman tämmöisen todistusaineiston lähteen Jumalan olemassaoloa vastaan. No avaan vähän tätä tuota argumenttia, mihin tämä perustuu? Jotta me saadaan tämä argumentti liikkeelle eli tässä argumentti Jumalan kätkeytyneisyydestä Jumalan olemassaoloa vastaan, niin me tarvitaan kaksi palikkaa, ja nämä kaksi palikkaa on seuraavat, ja näyttää, että niiden välillä on ristiriita. Ykkönen, ensimmäinen palikka on siis se, että on olemassa täydellisen rakastava Jumala, ja tässä ei nyt riitä se, että vaan joku Jumala on olemassa, vaan että se Jumalan pitää olla täydellisen rakastava. Ja sitten toinen palikka, mikä tähän tarvitaan, on se, että on olemassa jotain sellaista, mitä kutsutaan vilpittömäksi epäuskoksi. Ja se Selenbergin argumentti yksisellä, niin lyhyesti sanottuna, on se, että koska on olemassa jotain sellaista kuin vilpitön epäusko, niin ei voi olla täydellisen rakastavaa Jumalaa. Eli se vilpitön epäusko on niin evidenssiä tämmöisen täydellisen rakastavan Jumalan olemassaolo vastaan, ihan niin pahuuden olemassaoloa. Uh, jo, toisessa argumentissa on evidenssiä Jumalan olemassaoloa vastaan. Kyllä. Ja sitten seuraavaksi, mitä sen Sellenbergin pitää tehdä, on tietysti antaa nyt sisältöä sille, että sekä että mitä tämä täydellisen rakastava Jumala tarkoittaa, ja mitä tämä vilpitön epäusko tarkoittaa. Ja vilpitön epäusko Sellenbergin määrittelemänä on sellaista epäuskoa, joka ei ole seurausta siitä, että ihminen tavalla tai toisella vastustaa tai haluaa, että Jumala ei ole tai että, että hän ei tunne Jumalaa tai vastustaa joltenkin suhdetta Jumalan kanssa. Ja tällainen henkilö, joka on vilpittömän epäuskon tilassa, on, on, on sellainen henkilö, joka on avoin suhteelle Jumalan kanssa, jos sille vaan annettaisiin todistusaineistoa tai jonkinlainen mahdollisuus olla yhteydessä Jumalan kanssa. Ja tällainen vilpitön epäuskovainen voi olla esimerkiksi uskonnollinen etsiä joka etsii Jumalaa, haluaa tietää totuuden siitä, onko onko, Jumalan olemassa, onko Jumala olemassa. Schellenberg itse käyttää tästä vilpittömästä epäuskosta tämmöistä äh, termiä kuin non-resistant non-belief, eli ei-vastusteleva epäusko, mikä tiivistää tämän pointin, mikä just selitit. Onko tallari muuten sun käännös, tämä vilpitön epäusko? Tämä on mun käännös, joka taannoiseen artikkelin tuli ja sitten oikolukijan kanssa näimme, että tämä oli paras käännös, koska ei-vastusteleva epäusko oli vähän niin tota tönkkötermi. termi. Joo, se on musta hyvä käännös, koska tota mäkin on kirjoittanut tästä suomeksi lyhyesti ja tähän ei ole musta vakiintunut tähän non-resistant, non-beliefille mitään ikään kuin vakiintunut ikään kuin suomalaista käännöstä, mutta tämä vilpitön epäusko on on musta aika hyvä. Se on hienoa, että tota tämmöistä kehitystyöstä päästään tekemään. Vilpittömästä epäuskosta päästään siihen, että minkälainen on sitten täydellisen rakastava Jumala. Mitä on täydellinen rakkaus? Täydelliseen, täydelliseen rakkauteen Sellenbergin mielestä kuuluu välttämättä avoimuus tällaiseen henkilökohtaisen suhteeseen toisten ihmisten kanssa. Ja tämä, tämmöinen syvä henkilökohtainen rakastava suhde Sellenbergin mukaan edellyttää sitä, että tota, ne kumpikin henkilö on niin tietoisia, ensinnäkin tietoisia sen toisen olemassaolosta, mikä on ihan välttämätöntä sen kannalta. Se on jollakin tavalla vuorovaikutuksellista, että nämä suhteen molemmat osapuolet pystyy niin kommunikoimaan toisilleen ja jollakin tavalla olen toisessa kanssa tässä yhteydessä. Ja sitten se on myöskin sellainen suhde, mitä kumpikin pitää tosi merkityksellisenä, eli, eli tosi tärkeänä. Eli jotenkin nyt yleensä mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan ihmistenkin välisestä suhteista, että tota noin, niin, ä, mitä, mitä siihen tarkoitetaan, että no, ne jollain tavalla on tämmöisessä yhteydessä. Joo, ja, ja se mikä tässä niin kuin Jumalan suhteen tekee eri, erityisen on se, että mikä on aika olennaista tämän Sellenbergin argumentin kannalta, on se, että et, et, koska Jumala on täydellisen rakastava ja Jumala on kaikkein korkein hyvä, hyvin, kaikkein paras asia, asia maailmassa, ja Jumala haluaa sen rakkautensa takia ihmisille hyvää. Niin sen seurauksena me voitaisiin olettaa, että, että Jumala ajattelee, että tämä suhde ihmisen ja Jumalan välillä on ihmiselle erittäin merkittävä hyvä, ehkä kaikkein korkein hyvä, koska se näyttää olevan se syy, miksi Jumala tekee niitä asioita, mitä se tekee, että se saa ihmisen yhteyteen itsensä kanssa, eli se suhde on itsessään Jumalan kanssa todella arvokas. Niin me voitaisiin olettaa sen seurauksena, että Jumala pyrkii ikään kuin maksimoimaan sen, että kuinka hyvin ja kuinka paljon se, se suhde on saatavilla ihmisillä. Schellenberghän myöskin sanoo, että jos ylipääntään on olemassa Jumala, niin silloin tämmöinen Jumala on täydellisen rakastava. Ää, ei pystytä sitä argumenttia esittämään tässä, miksi ää, minkä tahansa Jumalan on oltava täydellisen rakastava Jumala, mutta tota noin, niin kuitenkin Schellenberg puolustaa voimakkaasti myös sitä, että jos Jumala nyt on täydellisen rakastava, niin siihen justiin kuuluu tämä avoimuus toisten äh, persoonien kanssa. Ja äh, puolustaaksen tätä pointtia, että tämä avoimuussuhteelle välttämättä sisältyy tähän rakkauteen, niin Schellenberg viljelee paljon esimerkkejä. Ja esimerkiksi esimerkkejä vanhempien ja lapsen äh, suhteista. Ja mä otan pienen lainauksen hänen äh, muutama vuosi sitten ilmestyneestä kirjastaan, ja se menee näin. Hän, hän sanoi, että kuvitelkaa joku ö, lapsi, joka kuvaisi omaa suhdettaan vanhempiensa tällä tavalla. Vau, he ovat niin mahtavia. Voi kumpa kaikilla olisi sellaiset vanhemmat kuin minulla. He ovat, ovat he niin ihania ja rakastavia. No myönnettäköön, etteivät he halua olla missään tekemisissä kanssani. He eivät koskaan ole olleet luonani. Joskus huomaan etsiväni heitä. Itse asiassa täytyy myöntää, että erään kerran kutsuin heitä ollessani sairaana, mutta turhaan. Ilmeisesti he eivät ole avoimia olemaan suhteessa kanssani, ainakaan vielä, mutta on niin hienoa, että he rakastavat minua niin paljon ja niin kauniisti. Eli tämän tyyppisillä esimerkkeillä Schellenberg pyrkii osoittamaan, että jos nyt joku rakastaa jotain toista äh, persoonaa, niin silloin tämän rakastajan on välttämättä oltava avoin olemaan suhteessa sen toisen kanssa. Että jos mä sanon, Aku, niin suo, niin siihen vähintäänkin kuuluu se, että mä oon valmis olemaan jossain suhteessa sun kanssa. Mm -hmm. Ja puhumaan mulle jotain ja vastaamaan mun kysymyksiin ja ole joskus kotona. Ja Sitä niin mä yritän kovasti tässä tehdä. Näin. Filosofit on kyllä kiinnittänyt jo ennen Selmbergien huomiota tähän piiloutuneisuuteen, Jumalan kätkeytyneisyyteen vähän samankaltaisilla perusteilla, ja on nähnyt vaikeena ymmärtää sen, että kuinka tämä Jumala voi samaan aikaan piiloutua ja olla rakastava. Friedrich Nietzsche, joka oli tosiaan tunnettu kristinuskon kriitikko ja filosofi, niin muotoili sen asian näin, omaan proosalliseen tyylinsä. Kuinka Jumala, joka on kaikki-tietävä ja kaikkivaltias, mutta joka ei kuitenkaan pidä huolta siitä, että hänen luotunsa tuntevat hänen tahtonsa, voisi olla rakastava Jumala? Millainen Jumala sallii lukemattomat epäilykset tuhansia vuosia ja samaan aikaan uhkaa ankaralla rangaistuksella niitä, jotka eivät tunne totuutta? Eikö tällainen Jumala olekin julma, jos hän kerran itse tuntee totuuden, mutta ei jaa sitä tietämättömyydessä tuskailevan ihmiskunnan kanssa? Eli Schellenbergin argumentin peruspointti on nyt se, että jos olisi olemassa täydellisen rakastava Jumala, niin tällainen Jumala huolehtisi siitä, että ihmisillä on riittävästi evidenssiä hänen olemassaolostaan niin, että he pystyisivät uskomaan häneen ja nimenomaan niillä ihmisillä, jotka ovat avoimia suhteelle Jumalan kanssa. Schellenberhän ei kiellä sitä, että eikö voisi olla myös sellaisia ei-uskovia jotka ei ole vilpittömiä. Joo, Selenberg on sitä mieltä, että, että on todennäköistä, että, että, että aika moni ihmisistä, jotka ei usko Jumalaan, niin on, on tällaisia ei-vilpittömiä. <laughs> eli, eli niillä on joku, että ne ei uskoa Jumalaan tai, tai niillä on joku, no on vihaisia tai jotain, jotain muuta vastaavaa. Mutta olennaista on kuitenkin se, että on myös niitä, ää, niitä ei-uskovaisia, jotka haluaisi on täysin vilpittömiä sinä vilpittömästi etsii Jumalaa, joille ei kuitenkaan anneta mahdollisuutta olla suhteessa Jumalan kanssa. Ja jos Jumala olisi täydellisen rakastava ja olemassa, niin me voitaisiin olettaa, että näille ihmisille annettaisiin se mahdollisuus siihen suhteeseen. Ja koska niille ei anneta sitä mahdollisuutta, niin se on todistusaineissa sen puolesta, että Jumala ei ole. Tässä vaiheessa varmaan voidaan muotoilla tämä argumentti viiteen kohtaan. Yksi, jos on olemassa Jumala, hän on täydellisen rakastava. Kaksi, jos on olemassa täydellisen rakastavaa Jumala, ei ole olemassa vilpitöntä epäuskoa. Kolme, vilpitöntä epäuskoa on olemassa ja on ollut usein aiemmin. Neljä, siispä täydellisen rakastavaa Jumalaa ei ole olemassa. Viisi, siispä Jumalaa ei ole olemassa. Okei, me ollaan nyt vähän määritelty tätä argumenttia ja tähän on kuitenkin monet kristityt filosofit esittänyt erilaisia vastineita. Kerro vähän näistä, Aku. Vastineita on aika paljon, mutta ehkä kaikkein perinteisin vastine äh, ei ole oikeastaan edes tähän argumenttiin, vaan on myöskin tässä koko teologian ja länsimaisen filosofian historiassa ollut keskeinen, on se, että todetaan, että ei ole mitään vilpitöntä epäuskoa. Että kaikki epäusko on tavalla tai toisella vilpillistä epäuskoa. Case closed. Joo, ja se, se olisi tämä idea, eli, eli jos, se, jos se toimii, niin se idea olisi tällainen, että, että ihmiset on kyllä aina, että jokaiselle ihmiselle on annettu jonkinlainen perusjumalatieto, joko vaikka ihmisen luonnon ja luonnon tarkkailun kautta tai oman tunnon kautta, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, ja että jollakin tavalla ihmiset on kyllä tietoisia aina Jumalan olemassaolosta, mutta koska ne on syntisiä ne on pahoja, niin ne kieltää tämän tietoisuuden itseltään. Ne, ne sulkee sen pois, vaikka Jumala tarjoaa sitä kaikille, mutta ihmiset syntisenä ä, torjuu sen ä, tie, tie, tieton, ä, tiedon Jumalasta. Se on niin tämmöistä itsepetosta, jonka se synti aiheuttaa. Joo, ja, ja tällä on, tästä ollaan sitten ajateltu, että, että koska epäusko on tulosta tästä, niin mitään vilpitöntä epäuskoa ei ole olemassa. Thomas Nagelilla on tämmöinen äh, lainaus, mikä tota, no, niin saattaa ehkä kuvastaa tämmöistä itsepetollista ajattelua. Luetko Aku sen meille? Joo, Nagel on kuuluisa yhdysvaltainen filosofi, joka on tunnettu myös, se on kirjoittanut uskonnon, uskontoon liittyvistä teemoista. Ja Nagel edustaa sellaista ateismia, jossa hän niin vilpittömästi myöntää sen, että, että, että hän ei halua, että Jumala on olemassa. Ja Nagel kirjoittaa näin, että haluan, että ateismi on totta. Ja minua vaivaa se, että monet tuntamani sivistyneet ja älykkäät ihmiset ovat uskonnollisia. Kyse ei ole pelkästään siitä, että etten usko Jumalaan, luonnollisesti toivon, että olen siinä oikeassa, vaan toivon, ettei Jumalaa ole olemassa. En halua, että Jumala on olemassa. En halua, että maailmankaikkeus on sellainen. Nagel ei siis halua, että Jumala olisi olemassa ja... Tämmöisiä tapauksia siis Schellenberg ei tarkoita, eli niin Naankel ei ole vilpitön epäuskoja, vaan aktiivisesti torjuu sen ajatuksen, että Jumala olisi olemassa, ainakin omien sanojensa mukaan. Joo, se pitää paikkansa, ja, ja se mikä on nyt olennaista tämän Schellenbergin argumentin kannalta on se, että, että mä itsekin ajattelen, että tämä perinteinen tapa ratkaista tämä ongelma, tämä kätkeytyneisyyden ongelma, eli yksinkertaisesti vaan todeta ja väittää kylmästi, että kaikki epäusko on jotenkin vilpillistä epäuskoa, niin ei musta onnistu niin kuin vastaamaan tähän, tähän ongelmaan, ja, ja Sellenbergin Sellenberg puolustaa tätä argumenttiansa musta aika hyvin just tämmöstä syytöstä kohtaan. Se sanoo, että meillä voi olla vaikka kuinka paljon just tämmöisiä naageltyyppisiä, vilpillisiä epäuskosia, mutta on kuitenkin aina muutamia sellaisia ihmisiä, joista me ei nyt löydetä mitään tällaista itsepetosta, me löydetään vilpitön pyrkimys Jumala, me löydetään ikään kuin, moraalisesti korkealaatuinen henkilö, jolla ei näytä olevan minkäänlaisia erityisiä moraalisia tai intellektuaalisia paheita. Okei, näitä ei ole kauhean paljon, mutta niitä kuitenkin on ja se riittää tämän argumentin toimimisen kannalta. Schellenberg luettelee tietysti myös muitakin ihmisryhmiä, joissa tämmöistä vilpitöntä epäuskoa esiintyy, kuten esimerkiksi jotkut heimot, jotka on niin eristyksissä, että he eivät koskaan ole kuulleetkaan mistään tämmöisestä ää, niin korkeista luoja -jumalasta. Ja tota noin, niin, ää, sitten esimerkiksi ihmisiä, jotka ää, luopuu uskostaan vasten omaa tahtoa, mutta jotenkin tämmöisen kärsimyksen tai muun uh, filosofisten ongelmien edessä, kuten ilmeisesti Selenberg itse, joka niin kuin ei olisi halunnut, ehkä jostain hänen kirjoitukset näyttää siltä, että ei olisi halunnut luopua siitä lapsuuden uskosta, mutta jotenkin ne, se evidenssi ja argumentit vaan tuli vastaan, että hän joutui luopumaan siitä. Tässä yhteydessä on ehkä hyvä myös korostaa sitä, että että minkälainen henkilö tämä Sellenberg on, koska nyt tässä on helppo jonkun ajatella, että okei, tässä nyt on joku tällainen paheellinen tyyppi, joka haluaa nyt vetää matto, mattoa alta – uskovilta ja niin edespäin. Mä itse asiassa oon tavannut tämän Johnin useita kertoja ja ollaan juteltukin jonkun verran ja, ja mun täytyy sanoa, että mä arvostan hänen niin kuin filosofista integriteettiään ja vilpitöntä ikään kuin yritystä ymmärtää aina vastustajan argumentteja, vastustajan näkemyksiä ja hän on musta tällainen niin esimerkillinen henkilö sekä niin kuin moraalisesti että intellektuaalisesti, ja että on vaikea olla arvostamatta häntä henkilönä, ja, ja jotenkin on vaikea myös välttää sitä tunnetta, että kun hän puhuu tästä vilpittömästä epäuskosta, niin hän tavallaan toisella puhuu myös itsestään, että Joo. hän haluaisi löytää sitä evidenssiä, hän haluaisi löytää sen yhteyden, mutta hän ei löydä. Eli me ollaan samaa mieltä nyt siitä, että tämä perinteinen teologinen vastaus epäuskoon ei toimi, koska näyttää siltä, että vilpitöntä epäuskoa, on olemassa ainakin jonkun verran. No mitäs, millä muilla tavoilla me voidaan vastata tähän sellemerkin piiloutuneisuusargumenttiin, jos me nyt halutaan puolustaa sitä, että Jumala kuitenkin on olemassa? No se ainoa vaihtoehto, mikä meille jää jäljelle, on sitten se, että me tavalla tai toisella osoitetaan se, että tämmöisen vilpittömän epäuskon ja, ja rakastavan Jumalan olemassaolon välillä ei ole ristiriitaa. Ja tässä yleensä toimitaan samaan tapaan kuin pahan ongelman yhteydessä. Eli pahan ongelmaa, kun jengi kelaa, niin ne yleensä ajattelee niin, että, että se paha, mikä maailmassa on olemassa, on kyllä oikeasti pahaa ja Jumala sallii sen ja Jumala voisi periaatteessa poistaa sen, mutta se paha on sivutuotetta jostain korkeammasta hyvästä. Kuten siitä, että ihmisillä on vapaa tahto. Esimerkiksi, eli se, että, että ihmisille annetaan tällainen mahdollisuus toimia oikein ja väärin, niin siitä seuraa se, että paha tulee maailmaan ja ihmiset tekee pahoja juttuja. Äh, mutta äh, tämä on se, mikä oikeuttaa, vapaa tahto ja sen hyvyys on se, mikä oikeuttaa sen pahan olemassaoloa. No mitäs hyviä juttuja sitten Jumala mahdollisesti haluaisi, minkä takia Jumala joskus piiloutuu joiltain ihmisiltä? No, näitä on ollut useita eri kandidaatteja tämmöiseksi, äh, tällaiseksi hyväksi, mitä Jumala haluaa tällä piiloutuneisuudella ajaa. No, yksi voisi olla vaikka tällainen, että, että se jollakin tavalla tekee mahdolliseksi vapaat valinnat. Vapaat valinnat esimerkiksi sen suhteen, että, että kuinka ihminen on suhteessa Jumalan kanssa. Että jos Jumala paljastaisi itsensä täydellisesti sillä tavalla, että se olisi universaalisti kaikille ihmisille läsnä, niin silloin ihmisten ei tarvisi ikään kuin tehdä valintaa äh, olla suhteessa hänen kanssaan. Ja jollakin tavalla se valinnan tekeminen sinänsä, että meillä on myös evidenssiä sen puolesta, että Jumalaa ei ole, niin se on, se on jollakin tavalla hyvä asia, koska se kasvattaa ihmisiä. Niin, että meidän pitää ottaa jonkunlainen uskon askel Jumalan suuntaan. Jotenkin pitää, niin kuin, se ei saa olla liian selvää. Esimerkiksi. Ja, ja toinen mahdollisuus on sitten sellainen, toinen korkea hyvä, mitä on ehdotettu olisi tällainen, että, että moraalinen kasvu ei ole mahdollista jos Jumalan olemassaolo on ihmiselle liian selvää. Koska me ajatellaan, että, että Jumalan idea on sellainen, että rakastava Jumala on sellainen, joka palkitsee hyvistä teoista ja rankaisee pahoista teoista. Ja jos ihmiset kaikkialla tietäis, että Jumala on tällainen, niin sen seurauksena niille ei olisi mitään kiusausta tehdä pahaa eikä tehdä väärin, koska niitä, kukaan järkevä ihminen tekisi, tekisi pahaa, jos ne tietäisi, että okei, että Jumala on olemassa ja se tietää tämän ja se, se, se rankasee, mutta se, että ihminen joutuu tällaisiin tilanteisiin, missä se joutuu valitsemaan todellisten kiusausten ja oikein tekemisen välillä, on jotain sellaista, mikä kasvattaa sitä henkilöä moraalisesti ja hengellisesti. Ja, ja tämä on niin hyvä asia, eikä Jumala voi millään muulla tavalla saada tätä aikaan muuta kuin ikään kuin joiltakin osin kätkeytymällä. Tämä kuulostaa nyt siltä, mitä Richard Swinburne eli Selenbergin väitöskirjan ohjaaja ja tunnettu Jumalauskon puolustaja on tähän ongelmaan sanonut, tähän argumenttiin sanonut että tota noin, niin jotenkin Jumalan täytyy piiloutua tehdäkseen mahdolliseksi semmoiset syvästi moraalisesti merkitykselliset vapaat valinnat. Mulle tulee mieleen se mielikuva, minkä Swimbur antaa, että ää, niin kuin äiti katselee pientä lasta, joka niin kuin leikkii huoneessa. Et jos se äidin läsnäolo on täysin selvää sille lapselle, niin sillä lapsella ei ole niin kuin kiusausta tehdä kolttosia. Mutta jos se lapsi on aina siinä äidin valvovan silmän alla, niin sille ei kehity jotain semmoista omaa moraalista ää, selkärankaa, kykyä niin kun tehdä oikein silloinkin, kun sen tekisi mieli tehdä väärin. Joo, tämä voisi liittää semmoiseen ajatuksen, että Swinburne korostaa sitä, että, että on tärkeää, että ihmisestä tulee autonominen että ja omilla jaloillaan seisova, myöskin tällaista moraalisissa päätöksissä, jos, jos Jumala olisi ikään kuin sen henkilön tietoisuudessa koko ajan, niin se henkilö ei silloin kehittää omaa kykyä hallita omia tekojaan ja tehdä omia päätöksiä. Jos Jumala olemassa olisi niin selvää, että Jumalan ikään kuin hengittäisi niskaan koko ajan, niin meillä ei olisi aitoa kiusausta niin tehdä väärin ja sen takia meillä ei ole niin kuin semmoista sitten mahdollisuutta kasvaa moraalisesti, niin kuin aidosti vastustamalla, oppimalla vastustamaan niitä kiusauksia ja kasvamalla moraalisesti paremmiksi ihmisiksi. No toinen tapa vastata tähän kätkeytyneisyysargumenttiin, jos me nyt ikään kuin unohdetaan tämä, että tällä kätkeytyneisyydellä saadaan aika jotain korkeampaa hyvää, niin olisi tällainen, mikä myöskin mukailee sitä, mitä pahan ongelman yhteydessä on sanottu, öö, on sellainen, että, että mä ajattelen, että ihmiset jos ole sellaisessa tiedollisessa asemassa, että ne voisivat tietää, että minkä takia Jumala sallii tämän kätkeytyneisyyden tai minkä takia Jumala kätkeytyy. Ja, ja Silloin se idea olisi jotakin tällainen niin kuin pahan ongelman yhteydessä, että me ajatellaan, että Jumalalla on kyllä joku hyvä syy sallia pahaa, Jumalalla on joku hyvä syy sallia vilpitöntä epäuskoa, mutta koska me ollaan rajallisia ihmisiä, me ei tiedetä paljon, meidän me on vaikea nähdä niin Jumalan suunnitelmia sen kokonaisuutta, me ei vaan tiedetä sitä syytä. Ja, ja vaikka onkin sitten niin, että me nähdään vilpityntä epäuskoa, niin koska me voidaan ajatella, että me ei välttämättä tiedä tästä syytä, vaikka se hyvä syy olisikin olemassa, niin me ei voida siitä päätellä, että se vilpittömän epäuskon olemassaolo olisi jotenkin todistusaineistoa Jumalan olemassaoloa vastaan. Ja skeptinen teismi taitaa olla nimitys tälle tavalle lähestyä tota noin, niin pahuuden ongelmaa tai sitten piiloutuneisuuden ongelmaa tällä tavalla. Joo, se on, se on tosiaan se nimitys, jota tästä kannasta käytetään, sitä kutsutaan se skeptiseksi teismiksi, ja toki siis sitä, sitä täytyy oikeasti puolustaa, että sitä ei voi vaan todeta, että, että, tota, että me ei nyt voida tietää, mutta tätä, tätä skeptistä teismiä on pahan ongelman yhteydessä puolustettu aika, aika tehokkaasti, ja siitä on monia hyviä puolustuksia, ja jos se onnistuu, niin sitä voitaisiin ehkä tässä yhteydessä myös käyttää. No Sitten on vielä yhdenlainen kolmas vastenne, joka me halutaan tässä käsitellä. Eli me puhuttiin siitä, että ää, Jumala saattaa piiloutua ja sallia vilpitöntä epäuskoa jonkun ihmisen ää, oman hyvän takia, kuten nyt sen moraalisesti merkityksellisen vapauden takia. Tai sitten voidaan sanoa, että ei me oikeasti tiedetä, miksi Jumala piiloutuu, eli toisin sanoen, miksi Jumala sallii vilpitöntä epäuskoa. Mutta kolmas tämmöinen Vastaustyyli tulee filosofi Paul Moserilta, äh, joka puhuu aika paljon siitä, että Jumala niin kun oman kunniansa ja oman arvokkuutensa takia jotenkin äh, niin on tosi tarkka siitä, milloin hän antaa ihmisille evidenssiä itsestään. Ja äh, Moserin juttu on kiinnostava siinä mielessä, että hän sanoo, että äh, niin kuin monet muutkin toki, että kyse ei nyt vaan ole siitä, että Jumala haluaisi äh, tehdä itsensä ilmeiseksi ihmisille niin, että he uskoisivat häneen. Jumala ei ole niin kiinnostunut siitä, uskoako ihmiset hänen olemassaolonsa, vaan Jumala on kiinnostunut siitä, että onko ihmiset valmiita tämmöiseen, tämmöiseen tosi syvään, ää, intiimiin rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa. Ja siitä seuraa se, että se, jotenkin se niin kuin, ää, rima on tosi korkealla, että, että ihmisten tulee olla valmiita ää, tämmöiseen ää, moraaliseen, transformaatioon, muutosprosessiin ja vasta sitten kun äh, ihmiset on valmiita niin kun, antaa koko sydämensä Jumalalle niin kuin voitaisiin sanoa tai olla valmiita tekemään mitä tahansa äh, niin kun, omalla elämällään sinun Jumalan myötä, niin vasta sitten Jumala jotenkin ilmaisee äh, ihmisille itsensä ja mä voisin lukea tämmöisen lainauksen Moiserin kirjasta äh, missä sanotaan näin, että Jumalan täydellinen rakkaus on moraalisesti transformoivaa ja rakentavaa, ei orjallista tai viihdyttävää. Täydellisen rakastava Jumala etsisi nöyriä, täydellisen rakastavia palvelijoita, ei itsetietoisia elitistejä tai päällepäsmereitä. Näin Jumala etsisi koko sydämistä omistautumista ihmisiltä, sillä mikään vähempi ei kunnioittaisi Jumalaa oikealla tavalla. Ja tässä ei ole kysymys oikeastaan ainoastaan tästä ikään kuin Jumalan kunniasta, vaan Moser puhuu myös siitä, että, että mitä Jumala haluaa niin kuin ihmisiltä ja, ja, ja miksi, miksi Jumala haluaa, että ihmiset on tällaisia nöyriä ja niin kuin moraalisia, on se, että Jumala haluaa ihmisille hyvää. Ja ihmiset on aika syntisiä Moserin mukaan, ja sen seurauksena ne elää itsekästä tällaista itsensä käpertynyttä elämää. Ja se on niille itselleen vahingollista ilmeisesti jo. Juuri näin. Just, eli, okay. eli se on niille ihmisille itselleenkin vahingollista, ja se mitä se Jumala haluaa, ja tämä on just se syy, miksi Jumala ei välitä siitä, että onko ihmisillä nyt tällainen ikään kuin pinnallinen usko häneen, vaikka että okei, että minä nyt uskon, että Jumala on olemassa, ja että mä teen sitten ihan mitä mä haluan. Ei, Jumala ei halua tätä. Vaan se Moseritsee, ja ajattelet, että tämän tyyppinen usko voi olla haitallista jopa ihmisille, vaan et, et on tärkeämpää, että sä oot niin kuin moraalisesti hyvä. Ja, ja, ja tämä on se, mitä Jumala haluaa, ja sitten kun ihminen on valmis tämmöiseen moraaliseen kehitykseen, niin se tarkoittaa Jumalan näkökulmasta sitä, että, että Jumala alkaa sitten osallistua tähän ihmisen moraaliseen kehitykseen ja sitten ikään kuin antautuu yhteyteen äh, ihmisten, ihmisten kanssa. Mä en tiedä, mitä mieltä Aku saa oot tästä Mosarin vastauksesta. Mua itteni ehkä vähän häiritsee se, että ei käytännössä näytä siltä, että kaikki ihmiset, jotka uskoo Jumalaan, olisi jotenkin tämmöisiä hirveän niin äh, tullessaan siihen Jumala uskoon niin tämmöisessä, tämmöisessä tilassa, että olisi valmiita tämmöiseen moraalisesti valmi transformoimaan prosessiin. Et en mä ainakaan itsestäni ajattele. Mä oon kasvanut kristityssä perheessä ja mä oon niin kun, tavallaan tullut Jotenkin uskomaan Jumalaa, mutta en mä tiedä, onko mulla koskaan ollut tämmöistä asennetta, että mä oon niin valmis antaa kaikkea, niin mä oon valmis tämmöiseen syvälliseen moraaliseen transformaatioon. Mä en tiedä, mitä mieltä sä, että musta tämä ei käytännössä jotenkin näytä siltä, että kaikilla niin Jumala uskovilla olisi tämmöinen, ja sitten taas ää, niille, jotka ei usko, vaan ehkä etsii Jumalaa, niin jotenkin ne ei vielä olisi valmiita tämmöiseen, ää, tämmöiseen moraaliseen muutokseen. Tässä saattaa olla, niin kuin aiemmin sanoit, sellainen ikään kuin jonkinlaisen hengellisen elitismin vaara, Et mä että me ajatellaan, että, että Jumala voi ilmoittaa itteensä tai olla suhteessa vain sellaisten tyyppien kanssa, jotka on jotenkin tosi täydellisiä, tai ainakin pyrkii jotenkin kohti sitä täydellisyyttä, ja siinä mielessä tämä vetää ehkä sen riman musta niin kuin liian korkealle. Ja siihen liittyy myös tämä toinen keskeinen kritiikki, mitä sitten Mousaria kohtaan on, on esitetty, on se, että et Moser ajattelee aika yksiselitteisesti ja se sanoo sen suoraan, että tällainen, että sä vaan niin uskot väitteen Jumala on olemassa – niin, niin se ei Moserin mielestä ole niin ollenkaan arvokasta ja se voi olla jopa haitallista. Ja sen takia Moser suhtautuu niin kuin Jumalaa koskevaan todistusaineistoon esimerkiksi, joka on tämmöistä yleistä, yle -yleistä todistusaineistoa, niin se suhtautuu siihen tosi kriittisesti ja sanoo, että tämä ei ole niin hyvä. Että, että jos sä tiedät Jumalasta erilaisia seikkoja jonkun argumenttien perusteella, niin tämä on ihan väärä suhde niin kuin Jumalaan. Ja, ja Tähän voisi taas vastata näin, että, että okei, tietyssä mielessä sen kritiikin, ton pointsin voi ymmärtää, mutta sitten taas me ajatellaan, että miten tällainen niin kuin rakastava suhde tai sitoutuminen jotenkin muutokseen, moraaliseen muutokseen olisi mahdollista, jos ei sulla ole mitään evidenssiä Jumaan olemassa on puolesta. Tämä, että sä ollenkaan usko siihen, että Jumala on hyvä esimerkiksi. Ja, ja, ja yleensä jos me tehdään niin kuin tämmöisiä isoja moraalisia sitoumuksia, niin niiden uskomusten, mitkä niiden perusteina on, pitää olla suhteellisen vankkoja. Että me pystytään tekemään tämmöinen vahva moraalinen sitoutuminen. Ja, ja jos meillä ei ole siellä niin kun kunnolla todistusaineistoa, niin, niin kuka haluaisi olla valmis niin muutokseen? Kuka haluaisi olla valmis tällaiseen niin moraaliseen kehitykseen, jos ei, silloin, jos ei se ollenkaan usko Jumalan olemassaolon tai se hyvyyteen? Eli me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että äh, mistä syistä Jumala saattaisi ehkä piiloutua tai ylipäätään siis sallia nyt tämmöisen vilpittömän epäuskon olemassaolo Ja me tietysti ollaan kiinnitetty lähinnä huomio tähän, että miksi Jumala sallisi vilpitöntä epäuskoa, vaikka hän on täydellisen rakastava. Mutta me ollaan puhuttu hirveän vähän tästä täydellisestä rakkaudesta pitkälti sen takia, että aika monet filosofit, hyväksyy perin määritelmän täydellisen rakkauden luonteesta, eli se on semmoista, joka on ää, niin kuin avoin suhteelle. Mutta sitten toisaalta nytten ihan ää, viime aikoina on alettu uudelleen pohtia sitä, että mitä oikeastaan tämä Jumalan rakkaus on. Et soveltuuko nämä inhimilliset esimerkit niin kuin, ää, vanhempien ja lapsen välisestä rakkaudesta tai aviopuolisuuden välisestä rakkaudesta, niin soveltuuko ne kunnolla Jumalaan? Kuvaako ne riittävällä tavalla sitä, minkälaista Jumalan rakkaus on? Tämä Jumalan rakkauden ja ihmisen rakkauden välinen analogia on, on keskeinen tämän Sellenberg-argumentin kannalta. Ja, ja on tosiaan totta, että monet tyypit on ottanut aika annettuna tämän, koska se tuntuu intuitiivisesti uskottavalta. Mutta tosiaan Michael Ray, joka on Notre Damein yliopiston filosofian professori, joka on aiemminkin näissä meidän podcasteissa mainittu, piti Gifford-luennot Skotlannissa – jotka on tällaiset filosofisen teologian luentosarjat, joita pidetään vuosittain. Ja, ja näissä Rei käsitteli nimenomaan tätä Jumalan rakkauden ja ihmin, inhimillisen rakkauden eroavaisuuksia. Ja, ja se haastaa tämän Sellenbergin argumentin näissä luennoissaan kiinnittämällä huomiota siihen, että, että Jumalan rakkaus voi ollakin aika erilaista. Ja, ja, ja tätä rakkauden käsitettä niin penkomalla. Hän yrittää purkaa tämän, tämän Sellenbergin argumentin. Ja Rean kirja on nyt tulossa ensi vuonna, eikö niin? Joo, jossain vaiheessa. Tota niin Itse ainakin odotan sitä kirjaa ihan mielenkiinnolla, koska se nyt vähän avaa sitä, että voidaanko me oikeasti löytää joku uusi niin kriittinen näkökulma tähän Sellenbergin argumenttiin. Että onko Jumalan rakkaus sittenkin tosi erilaista? Joo, siis varhaisemmissa teksteissä Rea sanoo näin, että että ehkä tämä piiloutuneisuus onkin se tapa, miten Jumala on suhteessa. Eli, eli se, että kun Jumala piilot kätkeytyy, niin se ei olekaan sitä, että Jumala ikään kuin vetäytyy pois siitä suhteesta, vaan että se on juuri Jumalan rakastava tapa olla suhteessa, koska siinä Jumalassa voi olla jotain sellaista, että se ei voi olla suhteessa mitenkään muuten. Se voi liittyä vaikka Jumalan kunniaan tai johonkin, johonkin muuhun tällaiseen. Eli tämä hiljaisuus voi olla tapa, miten Jumala lähestyy ihmisiä. Tätä pitää tietysti kehittää eteenpäin, että se saadaan uskottavaksi, mutta, mutta tällä on jotain perustetta tai jotain, re se resonoi tavalla toisella myös hengellisen ja uskonnollisen ää, tota, lähestymistavan kanssa. Jäämme siis seuraamaan mielenkiinnolla tilannetta. Schellenbergin argumentti Jumalan kätkeytyneisyydestä on aika uusi argumentti, mutta toisaalta tämä ää, Jumalan piiloutuneisuus ja kätkeytyneisyys on aika vanha teema ihan ää, kristinuskon ja islamin sisälläkin. Joo, tämä pitää paikkansa ja se kokemus tästä Jumalan kätkeytyneisyydestä tai piiloutuneisuudesta on, on sellainen, jota, jota kaikki uskovat on, on raportoinut ja ei tarvitse kun lukee vanhan testamentin psalmeja, niin me nähdään siellä valtava joukko erilaisia kuvauksia tämän tyyppisistä kokemuksista. Synnit ahdistaa, sairaudet ahdistaa, viholliset ahdistaa, mutta Jumala ei näy missään ja sitten Juma, ihmisen huutaa Jumalan puoleen ja erittäin riipasevia kuvauksia löytyy vaikka kuinka paljon. Ja sama pätee koko kristillisen traditioon, erityisesti mystiikan. Kristillisen mystiikan traditiossa on korostettu aika paljon tätä, että usein Jumala ikään kuin piiloutuu ihmisiltä ja se näyttää kuuluvan monien mielestä tämmöisen hengellisen kehityksen vaiheisiin, että tulee se vaihe, jolla Jumala Piiloutuu. Ja ehkä tällaisena viimeaikaisempina riipasempina esimerk, riipasivimpana esimerkkinä me tunnetaan nyt äiti Teresa, jonka, jonka päiväkirjat julkaistiin 2000-luvun alkupuolella, jossa kaikesta ikään kuin huolimatta, mitä ihmiset hänestä ajatteli, niin hän raportoi niin kuin vuosikymmeniä kestäneen tällaisen hengellisen kuivuuden kauden, jossa jossa hän ei koe minkäänlaista yhteyttä Jumalaan, ja hän kokee, että hänen rukouksensa ei laisinkaan tavoita ketään, ja samaan aikaan ihmiset, kaikki muut ihmiset pitää häntä pyhänä ja täm, tällaisena ideaalina ja suurena hengellisenä hahmona, mutta hänen oma kokemuksensa Jumalan läsnäolosta on, on täysin hävinnyt. Yhteistä näille tota, hengelliselle ongelmalle ja tälle ää, ateistiselle argumentille tietysti on se, että miksi Jumala ylipäätään on niin Vaikea löytää, jos Jumala on olemassa. Jos tähän loppuun vielä vois mainita, että se mikä musta on kiinnostavaa tässä Schellenbergin argumentissa on justiin se, että tota noin, niin, äh, pahan ongelman kohdalla me nähdään, että Jumala niin evää ihmisiltä äh, jonkun semmoisen äh, Asia, kuten fyysisen hyvinvoinnin, mikä ei kristinuskon näkökulmasta ole mikään kaikkein tärkein asia, koska tärkein asia on se suhde Jumalaa. Mutta tässä argumentissa on kiinnostavaa ja aika painavaa se, että Jumala evää joiltain ihmisiltä ikään kuin sen kaikkein korkeimman hyvän, eli suhteen itseensä. Ja sitten jos Jumala piiloutuu pitkään ja ihminen ei häntä koskaan löydä, niin sitten ihminen jää ikuisesti paitsi siitä korkeimmasta hyvästä. Eli tällä tavalla tämä on niin kun, ää, niin vähän terävämpi argumentti vielä kuin pahan ongelma. Joo ja tämä yhteys tämän ateistisen argumentin ja tämän hengellisen kokemuksen välillä on musta just se syy, minkä takia esimerkiksi mä itse ajattelen, että tämä argumentti on, on tosi haastava. Että se ei ole haastava myös filosofisesti, vaan se on haastava myös tässä hengellisessä mielessä, Kyllä. koska tuskin on ketään, joka, joka uskoo Jumalaan, joka jossakin vaiheessa olisi tuntenut tätä kokemusta ja myöskin sillä tavalla tullut tutuksi se epätoivo, mikä liittyy tähän kokemukseen.